Замийки на кухні. Кемерон Стівенс і Мойра Річардсон сиділи, обійнявшись і, видивляючись, Робі Дельрея розявивши роти. І Джанет Брайвук, і всі інші у цій маленькій групі, немов зачаровані біля чарівної шарманки. Всі, подумав він. Всі, крім Брендона Пірсона. Ну що ж, Люба, спробуй ввімкнути іншу програму. Промовив він до примарної шарманки. Але він не міг, якимось дивним чином не міг і робі Дельрей. Пірсон, оглянувши зал, помітив, що Дельрей знову крадькома зиркнув на годинник. Цей жест був дуже знайомий Пірсону із тих часів, як він став людиною десятої години. Він здогадувався. Дельрей відраховує час до наступної цигарки. По мірі того, як Дельрей тягнув час, деякі його слухачі також почали виявляти ознаки нетерпіння. Хтось покашляв, хтось човгав ногами, але Дельрей все просторікував і просторікував, мабуть, не розуміючи, що яким би обожнюваним бождем він не був, його не можна слухати безкінечно. «І ми докладали усіх зусиль», – вигукував він. «Ми переживали невдачі». І ми мали втрати, ховаючи сльози, як завжди, на мою думку, коли хтось веде війну на таємному фронті. Проте ми рухомі незламною вірою у те, що настане день, коли таємне стане явним, і ми... Отгад! Він знову зиркає на годинник. Ми зможемо поділитися нашими знаннями з усіма чоловіками і жінками, які дивляться, але не бачать. Спаситель роду людського, подумав Пірсон. Господи, помилуй, він швидше схожий на сенатора Джесі Хелмса, котрий годинами може нести нісенітниці, аби зірвати засідання. Він глянув на дюка і підбадьорився, бачачи, що той, все ще слухаючи, почав соватись на місці і явно виходив з трансу. Пірсон приклав долоні до щік. Не горять! Тоді він приклав пальці до сонної артерії і помацав свій пульс. Той був прискорений. І це аж ніяк не від від того, що довелося вставати і розкланюватися, подібно до фіналістки конкурсу «Міс Америка». Зараз вже всі забули про його існування. Ні. Тут було щось інше. Недобре. Ми міцно трималися цього. «Ми танцювали, навіть коли музика була нам не до смаку!» – просторікував далі Дельрей. «Це те, що ти вже відчував раніше», – сказав собі Пірсон. «Це страх потрапити на збіговисько охоплених загальною небезпечною галюцинацією». «Ні, не те!» – промимрив він. Д'юк повернувся до нього, здивовано звівши брови. Пірсон заспокоїв його кивком голови. Дюк знову перевів погляд на оратора Ні, це зовсім не те, сказав він сам собі проте цього разу подумки Зовсім не схоже, що він потрапив в якусь секту, що сповідує культ вбивств Можливо, люди в цьому залі, принаймні деякі, і вбивали Адже сцена у сараї на Ньюберпорт мала місце але сьогодні тут не відчувалося енергії необхідної для таких відчайдушних подвигів. Особливо у цій купці процвітаючих міщан під портретом Деші Алахемета. Він же відчував лише сонну легкість у голові то ослаблена увага, яка дозволяла людям витримувати нудні промови, не засинаючи остаточно і не встаючи. Робі! Ближче до діла! Зібравшись з духом, гукнув хтось з задніх рядів, і почулися нервові смішки. Робі Дельрей кинув роздратований погляд у той бік, звідки долинув голос, тоді посміхнувся і знову зиркнув на годинник. «Гаразд!» – сказав він зрештою. – Мене і справді занесло. «Лестере, допоможи мені, будь ласка!» Лес підвівся. Вдвох за стосу обкладинок вони винесли великий шкіряний саквояж, стягнутий ременями, і поставили праворуч від Мольберта. «Дякую, вас, дякую!» – подякував Робі. Лестер кивнув і повернувся на своє місце. «Що це за кейс?» – прошепотів Пірсон на вухо Дюку. Дюк похитав головою. Він виглядав здивованим і дещо розгубленим. Але не такою мірою, як Пірсон. Так, мак, правий, сказав Робі. Я дійсно трохи захопився, але для мене, повірте, це історична подія. Дивіться, він витримав паузу, а тоді зірвав синю тканину з Мольберта. Слухачі подалися вперед на своїх складних стільчиках, готові вразитися, а потім відкинулися назад із загальним розчарованим видихом. Це була всього-навсього чорно-біла фотографія якогось покинутого складу. Збільшення на фото було достатнім, аби можна було роздивитися уривки паперів, презервативи, порожні пляшки на завантажувальних рампах і навіть прочитати написані, здається червоною фарбою, мудрі вислови на стіні – Найбільше з тих висловів свідчило, що повсталі горили правлять По залу пробігло шепотіння П'ять тижнів тому, з притиском почав Роббі Ми із Лестером і Кендрою вистежили двох кажанів Аж до цього покинутого складу Кларк-бей Темноволоса жінка у пенсне, що сиділа поруч із Лестером Самовдоволено озирнулася. І в цю мить будь Пірсон проклятий, якщо вона не подивилася теж на годинник. Їх зустріли тут, дельрей вказав на одну із рамп. І ще троє чоловіків кажанів, і одна жінка. Вони увійшли всередину. Від тієї миті і дотепер хтось із нас завжди спостерігав за цим місцем. Пірсон помітив ображений вираз обличчя дюка. В нього, немов на лобі, було написано «А чому мене не взяли?» «Бостонські кажани», – подумав Пірсон. «Чудова назва для бейсбольної команди». І знову повернувся сумнів. «Невже це я сиджу тут і слухаю всю цю дурню? Невже це правда?» І тут, ніби миттєвий сумнів, увімкнув загострену пам'ять він знову почув, як п'ять хвилин тому Дельрей повідомляв безстрашним мисливцям за кажанами, що до них приєднався Бренд. Він – Пірсон. Пірсон із найдальшого Метфорда. Він обернувся до дюка і зашепотів йому в ухо. «Слухай, коли ти розмовляв із Джанет по телефону там у Галлахера, ти казав їй, що приведеш мене, вірно?» Дюк нетерпляче все ще з відтінком досади глянув на нього, не заважай, мовляв, слухати. «Ну, звісно», – сказав він. «А ти їй казав, що я з Метфорду?» «Ні», – відповів дюк. «Звідки я знав, де ти живеш? Слухай, де послухати, Брен?» І він відвернувся. «Ми вистажили понад 35 машин, в основному лімузинів, які відвідали цей покинутий склад». «Осторонь цивілізації», – тим часом казав Дальрей. Він витримав паузу, аби всі зрозуміли, наскільки важлива ця інформація, а тоді знову глянув на годинник і продовжив. «Багато хто побував там по 10, ба навіть дванадцять разів. Ці кажани безсумнівно вважають, що знайшли таке собі відокремлене місце для нарад, чи то для урочистих обідів, чи що там у них». «Але мені здається, що насправді вони цим загнали себе в кут, тому що... пробачте, хлопці!» Він обернувся і заговорив з Лестером Олсоном. В їхню розмову включилася жінка на ім'я Кендра. Вона говорила, мотаючи головою то в один, то в інший бік, ніби дивилася матч із пін-понгу. Глядачі здивовано та спантеличено спостерігали за цією невеличкою, нечутною для них нарадою». Пірсон розумів, що вони відчували. «Щось велике», – обіцяв дюк. І судячи з кількості людей, що зібрались тут, всім іншим було обіцяно те ж саме. «Щось велике». І це виявилося всього лишень чорно-білим знімком із зображенням покинутого складу, де не було нічого, крім гори сміття, викинутого анчір'я та використаних презервативів. Що, чорт забирай, не так у цій картинці? Велика справа виявилася пшиком, подумав Пірсон. І, до речі, цей веснякуватий, звідки ти, знав, що я з Метфорда? Це я залишу на запитання після лекції, повір мені. Це відчуття, що щоки горять. Прискорене серцебиття, нестримне бажання курити, воно стало ще сильнішим. Як напади бажання, які іноді бували у нього в коледжі. Що це? Якщо це не страх, то що? О, це звичайно страх. Але не просто страх єдиної здорової людини у божевільні. Ти знаєш дійсно, що кажани існують. І ти не з божеволів. І Дюк, і Мойра, і Кем Стівенс або Дженет Брайтвуд. Але все рівно, щось тут не так, щось зовсім не так. Можливо, щось не так саме з ним і з цим Роббі Дельреєм. Він знав, де я мешкаю. Маляр і спаситель людського роду. Брайтвуд зателефонувала йому і сказала, що Дюк приведе хлопця із першого комерційного. Напевне, назвала ім'я Брендон Пірсон. І він перевірив, хто я такий, для чого він це зробив, і головне, як він це зробив. Раптом йому згадалися слова дюка Райнемана. Вони хитрі, у них повно друзів у верхах, у владі, і саме влада їх і цікавить. Якщо в тебе приятелі у верхах... Ти миттю можеш дізнатися про будь-яку людину будь-що, так? Люди в верхах мають доступ до всіх комп'ютерних паролів, всіх особистих справ, всіх даних, які становлять життєво важливу статистику. Пірсона пересмикнула. Так, ніби він прокинувся від кошмарного сну. При цьому він знову зачепив віконну жердину та почала потроху сповзати сіною. Тим часом Перешіптування у передніх рядах змінилося кивками по всій залі. «Лес!» – знову попросив дальрей, «Ви з Кендрою допоможіть мені ще раз!» Цієї миті жердина посунулася швидше. Пірсон встиг підхопити, перш ніж вона впала, комусь на голову і здерла би скальп гострим гачком. Він підхопив жердину, почав ставити до стіни і раптом побачив пику кажана, що втупилася у вікно підвалу. Чорні очі, як у старої поламаної ляльки забутої підліжком. Вони дивилися в широко розкриті блакиті очі Пірсона. Смуги м'яса оберталися немов атмосфера навколо планети із тих, що астрономи називають газовими велетнями. Вени на величезному голому черепі пульсували чорними зміями. Вишкірений рот виблискував трикутними зубами «Лес, Кендра, допоможіть мені з цими пасками!» Голос Дельрея долинав з іншого кінця галактики Він дружньо посміхався «Щось вони ніяк не можуть розстебнутися!» Для Брендона Пірсона Час ніби повернувся назад до сьогоднішнього ранку Він знову спробував закричати і знову жах позбавив його голосу. Тому він зміг видати лише здавлений стогін, як у страшному сні. Довга безглузда промова. Безглузда фотографія. Постійне зиркання на годинник. Чому ти так нервуєшся? Стільки людей в одному місці? Запитав він дюка, а той із з усмішкою відповів. Ні. Робінюхом, чує кажанів. Цього разу Зупинити Пірсона було нікому, і його друга спроба увінчалася повним успіхом. «Зрада!» – заволав він, схопившись на ноги. «Це зрада! Треба забиратися звідси!» На нього остовпіло дивилися вражені обличчя. Але троє не були здивовані. Це були Дальрей, Олсон і темноволоса жінка на ім'я Кендра. Вони якраз спромоглися розстебнути паски і відкрили саквояж. Обличчя в них були винуваті, але не здивовані. Здивування не було. «Сядь, хлопче!» – прошепів Дюк. «Ти що, зовсім?» Раптом почулося, як нагорі відчинились двері. Важкі чоботи протупотіли від входу до спуску у підвал. «Що відбувається?» – запитала Джанет Брайтвуд. Вона дивилася просто на дюка, розширеними від страху очима. «Про що він говорить? Втікайте! Швидко звідси! Він вас здав! Ми у пасці!» Нагорі рибком відчинилися двері біля вузьких сходів, що вели у підвал, і звідти долинули найогидніші звуки, які Пірсон будь-коли чув у своєму житті, ніби зграя вовків оточила дитину». Ці звуки долинули всередину. «Що це?» – вигукнула Джанет. «Що там?» «Спокійно!» – закричав Робі Дельрей, звертаючись до всієї компанії, що застигла збентежено на складних стільчиках. «Вони обіцяли амністію! Ви чуєте мене? Ви розумієте, що я говорю? Вони мені заприсяглися!» Цієї миті розбилося вікно з лівого боку від того, в якому Пірсон побачив першого кажана, і друзки скла посипалися на скам'янілих чоловіків та жінок в першому ряду. Рука істоти у кули непробивному жилеті просунулася в діру, що утворилася, і схопила Мойру Річардсон за волосся. Вона закричала, замолотила по руці, що тримала її, по руці, яка не була рукою а сплетінням пазурів, що кінчалися довгими хітиновими нігтями. Не думаючи ні секунди, Пірсон схопив віконну жердину, рванувся вперед і встромив гострий гак в упульсуючу кажанячу морду, що виднілася у розбитому вікні. Густа в'язка маса бризнула на підняті вгору руки Пірсона. Кажан видав дикий протяжний крик. Пірсону він не здався криком болю, як він сподівався. Кажан впав на спину, вирвавши жердину із рук Пірсона в темряву. Та перш ніж чудовисько повністю зникло з поля зору, Пірсон помітив, як над бородавчатою шкірою пливе білий димок і відчув запах. Запах пилу, сейчі і смаженого перця. Кем Стівенс схопив Мойру на руки і кинув на Пірсона зляканий недовірливий погляд. У всіх присутніх чоловіків та жінок навколо на обличчях був той самий розгублений вираз. Вони застигли, як стадо оленів у світлі фар вантажівки, що наближалася. «Вони зовсім не схожі на бійців опору», – подумав Пірсон. «Вони – стадо овець, яких ведуть на бійню. А цап-провокатор, який завів їх сюди, попереду зі своїми спільниками». Огидні звуки зверху, що нагадували вовків, наближалися, хоча й не так швидко, як міг би очікувати Пірсон. І тут він пригадав, сходинки дуже вузькі, двом ніяк не розминутися. Він промовив коротку молитву подяки, поки просувався вперед, а тоді схопив дюка за кватку і підвів на ноги. «Ходімо», – сказав він, – «ця малина накрилася. Тут є запасний вихід». «Я не знаю», – дюк говорив повільно і старано тер скроню, ніби страждав від мігрені. «Це Робі зробив? Не може бути!» Він уважно глянув на Пірсона, розгублено із жалем. «Боюся, що так, дюку. Йдемо!» Він зробив ще два кроки до проходу, ведучи дюка на поводу за немов немовтеля і зупинився. «Дельрей!» Олсон і Кендра, порившись у саквояжі, тепер дістали звідти невеличкі автомати з довгими магазинами, що смішно стирчали. Пірсон ніколи не бачив Узі, хіба що по телебаченню, але вирішив, що це саме вони. Узі або їх близькі родичі. Яка різниця з рештою? Головне, вони стріляють. Стіть. Сказав Дельрей, мабуть, звертаючись до Дюка та Пірсона. Він спробував посміхнутися, але в нього вийшла гримаса смертника, якому щойно повідомили, що вирок не скасовано. «Стійте на місці!» Дюк продовжував іти. Тепер уже він був у проході, а Пірсон опинився позаду. Інші також ставали з місць і напирали за ними, нервово озираючись назад у бік сходів. В їхніх очах Можна було прочитати, що автомати їм не подобаються, але виття і гарчання з того боку подобаються ще менше. «Чому, друже?» – запитав Дюк, повертаючись до Дельрея, і Пірсон побачив, що він мало не плаче. Дюк тримав руки нагору, долонями зовні. «Чому ти нас продав?» «Зупинися, Дюку! Я тебе попереджаю!» – сказав Лес Олсон із шотландським акцентом. «І всі інші теж сійте на місці!» – додала Кендра. Її голос звучав зовсім нем'яко. Вона різко поводила очима, намагаючись охопити все приміщення. «У нас немає жодних шансів!» – сказав Дельрей Дюку. Він ніби вибачався. Вони накрили нас. Вони могли взяти нас будь-якої миті. Але вони... вони запропонували мені угоду, ти розумієш? «Я не зраджував! Ніколи не зраджував! Вони прийшли до мене!» Він говорив наполегливо, ніби ця деталь і справді була важлива для нього. Але в його очах читалося зовсім інше. Ніби всередині сидів якийсь інший, кращий Робідельрей, який відчайдушно намагався відхреститися від цієї зради. «Ти брешеш, сволота!» – заволав Дюк Крайнеман голосом, котрий, надломився від образи через зраду і обуреного розуміння цієї зради. Він кинувся на людину, яка колись врятувала його розум, а можливо і життя в метро. І тут все миттєво обірвалося. Пірсон не міг бачити всього, що сталося, але здавалося якимось дивом побачив. Він зауважив, що Робі Дельрей завагався, а потім відвів автомат вбік. Мабуть, він мав намір оглушити Дюка прикладом. Побачив він, як Лестер Олсон, той, що застрелив кажана у сараї під Нюберпортом, а тепер злякався і вирішив піти на угоду з ворогом, впер довгий магазин у свого ременя і натис на спусковий гачок. З отвору у стволі вискочили сині вогняні язички. Почулося різке «тах-тах-тах-тах». «Мабуть, так звучить автоматично зброя у реальному світі. Щось невидиме розсікло повітря просто перед обличчям Пірсона. Це було схоже на подих привида. І він побачив, як Дюк валиться назад, як потічки крові стікають з білої сорочки, заливаючи кремовий костюм. Людина, що опинилася за спиною Дюка, впала на коліна і затулила обличчя руками». Поміж пальців просочилася яскрава кров. Хтось, можливо Джанет Брайтвуд, зачинив двері, що вели зі сходів у підвал перед початком зборів. Тепер вони відчинилися, і всередину увірвалося двоє кажанів в поліцейській формі. Їхні маленькі, сплющені, перекошені злобою обличчя здавалося були намальовані на дивних величезних головах, що погойдувалися. «Амнісія!» – закричав Робі Дельрей. Ластовиння на його обличчі тепер різко виділялися, немов тавро на попелясто-блідій шкірі. «Амнісія! Мені обіцяли амнісію, якщо ми будемо стояти на місці і підіймемо руки!» Кілька людей, переважно ті, що юрмилися біля кавоварки, підняли руки, продовжуючи в той же час заткувати від кажанів у формі. Та раптом один із них, із кажанів, рвонув вперед зі злим гарчанням, схопив чоловіка, що стояв з краю за сорочкою і притяг до себе. Пірсон не встиг збагнути, що відбувається, коли ця істота вирвала у чоловіка очі. Якийсь час вона роздивлялася слизький видобуток на своїй долоні, а тоді відправила його собі в рот. Коли ще два кажани увірвалися в двері, поводячи на всі боки своїми чорними блискучими очима, інший поліцейський кажан вихопив пістолет і, не цілячись, тричі вистрілив у натовп. «Ні!» – почув Пірсон крик Дельрея. «Ні-ні, ви ж обіцяли!» Джанет Брайтвуд схопила кавоварку, підняла її над головою і жбурнула в одного з прибульців та вдарилась із глухим металевим стукотом і облила його гарячою кавою. Цього разу крик тварюки поза всяким сумнівом виражав біль. Один із поліцейських кажанів рванувся до Джанет, проте вона ухилилася, намагаючись втекти, а тоді раптом спіткнулася і просто зникла у натовпі серед загальної паніки. Тепер... Розбивалися всі вікна, що стояли поруч. Почулося виття сирен. Кажани вдиралися з обох боків, розосереджувалися вздовж стін, явно маючи на меті загнати охоплених панікою людей 10-ї години на п'ятачок за Мольбертом, там, де вони збивалися вкупу. Олсон кинув автомат, схопив Кендру за руку і кинувся туди. Але тут... У вікно просунулась рука Кажана, схопила його за пишну театральну шевелюру і потягла нагору, хрюкаючи і прицмокуючи. Інша рука, що з'явилася в вікні замить пізніше, нігтем 10-сантиметрової довжини, спритно розтяла йому горло, пустивши червоний струмок крові. «Більше ти не стрілятимеш Кажанів у сараях, друже!» Із тугою подумав Пірсон. Він окинув поглядом приміщення. Дельрей, охоплений первинним жахом, стояв між розкритим саквояжем і впалим мольбертом. Він безсільно тримав в руках автомат. Тоді Пірсон потяг автомат за магазин з його пальців. Дельрей не чинив опір. «Вони обіцяли нам амністію», сказав Дельрей Пірсону. «Вони обіцяли». «Ти що, серйозно вважав, що можна довіряти ось цим?» – запитав Пірсон, і що сили ввігнав довгий приклад просто в обличчя Дельрею. Щось хруснуло. Мабуть, ніс. І варвар, котрий прокинувся в душі банківського службовця, бездумно відсвяткував першу перемогу. Пірсон рушив по проходу, петляючи між поваленими етикетками. Їх уже розкидав в бік натоп, що метався по залі. А далі зупинився, почувши автоматні черги за будинком. Постріли і крики. Крики радості. Явно не людські. Пірсон ривком озирнувся. Він побачив, що Кем Стівенс та Мойра Річардсон стоять на початку проходу між стільцями. У них були однаково розгублені обличчя, і вони трималися за руки. Пірсон іще встиг подумати... Ось так, напевно, виглядали Гензель і Гретель, коли нарешті вибралися з солодкого будиночка. Тоді він нахилився, підібрав автомати Кендрита, Олсона і вручив їм. Ще двоє кажанів увійшли через задні двері. Вони рухалися спокійно, ніби все відбувалося за планом. Мабуть, так і є, подумав Пірсон. Тепер дія перемістилася в задню частину будинку. Ось де була. Бійня. Тут, кажани, просто стригли овець Пішли, сказав він Кему і Морі. Ця сволота наша Кажани у задній частині підвалу занадто пізно зрозуміли, що деякі втікачі вирішили боротися Один з них повернувся, можливо, збираючись бігти Вдарився і послизнувся в калюжі розлитої кави Пірсон відкрив вогонь по тому, що залишався на ногах. Пістолет-кулемет видав легеньке «Тах-тах-тах!» І тварюка повалилася горілиць. Її мерзенна морда розійшлася і випустила хмарку смердючого туману. «Схоже на те, – подумав Пірсон, – що вони і справді лишень ілюзія». Кем та Мойра зрозуміли, що їм треба робити, і відкрили вогонь по решті кажанів. Шквал вогню притискав їх до стіни, а потім вони падали на підлогу і зникали з одягу ледь помітним туманом, запах якого для Пірсона був солодшим за аромат айстр на майданчику перед першим комерційним банком. «Ходімо», – сказав Пірсон, – «якщо підемо зараз, може, ще й прорвемося». «Але...» – почав Кемерон. Він озирнувся, починаючи, мабуть, приходити до тями. «Це добре. Пірсон зрозумів, що їм треба бути насторожі, якщо вони хочуть вибратися звідси». «Не думай про це, Кем!» – сказала Мойра. Вона також обвела поглядом підвал і зазначила, що крім них, там не лишилося живих. Ні людей, ні кажанів. «Ходімо! На мою думку, найкраще буде вибратися через східні двері». Так, швидше за все, погодився Пірсон, але тільки якщо просто зараз. Він кинув останній погляд на Дюка, що лежав на підлозі із застиглим виразом болю і подиву на обличчі. Жаль, що немає часу закрити Дюку очі, але це справді так. Жаль. Ходімо, сказав він, і вони обережно рушили вперед. На той час, як вони досягли дверей, що вели на терасу, і звідти вже на Кембридж-авеню, автоматично стрілянина в задній частині будинку почала вщухати. «Скільки ж загинуло?» – розмірковував Пірсон. І відповідь, яка відразу приходила в голову – «Всі!» Вона була жахливою і безперечною. Можливо, ще одному двом вдалося вислизнути, але не більше». Це була чудова пастка, акуратно і вправно розставлена для них. Поки робі Дельрей толок воду в ступі і тягнув час, позираючи на годинник. Мабуть, він чекав якогось сигналу, який Пірсон прогабив. Прокинься, я дещо раніше, і Дюк був би зараз живим, подумав він. Може й так, але якби та якби, то в роті бросли росли гриби. Зараз не час для самозвинувачень. Один із поліцейських кажанів залишався на чатах на терасі. Але на дану мить він дивився в інший бік вулиці. Можливо, очікував небажаного втручання. Пірсон нахилився до нього через відкриті двері і промовив. «Ей ти, брудна, товстопика, срака! Запалити немає?» Кажан повернувся, і Пірсон зніс йому голову чергою. Дещо пізніше першої ночі троє людей, двоє чоловіків і жінка у рваних колготах та брудній червоній спідниці, бігли поруч із товарним потягом, що йшов однією з гірок на південній станції. Молодший чоловік легко застрибнув у відкриту дірку порожнього товарного вагона Розвернувся і простяг руку жінці. Та вона спіткнулася. Закричала. В неї зламався підбор. Пірсон підхопив її за талію, вловивши ледь помітний аромат дезодоранту Джорджі на тілі разом з ароматами поту та страху. Він пробіг трохи поряд з нею і крикнув, аби вона стрибала. Коли вона відштовхнулася, він підхопив її за стегна і кинув просто в простягнуті руки Кемерона Стівенса. Вона вхопилася за ті руки, і Пірсон іще підштовхнув її. Вона влетіла у вагон. Зайнятий допомогою жінці, Пірсон відстав і лишень тепер побачив, як наближається бетонний паркан, що позначав кордон вантажного двору. Товарняк прослизав крізь отвір у стіні, але для нього і Пірсона разом в цьому отворі місця не було. Отож... Якщо він не заскочить у вагон якнайшвидше, залишиться тут, на цій станції. Кем визирнув у відчинені двері вагона, побачив паркан, що наближався, і знову простягнув руки. «Стрибайте!» – крикнув він. «Ви можете!» Пірсон не міг. Принаймні в колишньому житті, коли випалював по дві пачки в день. Тепер, однак, в нього було дещо більше сили і в ногах, і в легенях. Він біг по небезпечно всипаному сміттям шару шлаку вздовж дороги, виставивши руки вперед, розщепіривши пальці, аби намацати руки, готові підхопити його, перш ніж з'явиться паркан. Вже можна було розрізнити жорсткі переплетення колючого дроту, що стирчали з бетону. І в цей момент у нього в свідомості ніби широко розплющилися очі, і він побачив дружину що сидить у кріслі у вітальні з червоними очима і опухлим від ридання обличчям. Побачив її, яка пояснює двом поліцейським, що він сник. Навіть побачив книги розмальовки Дженні на маленькому столику поруч із кріслом. Чи справді все відбувається саме так? Так, все саме так, подумав він, можливо, з незначними розбіжностями у деталях. Елізабет, яка в своєму житті не випалила жодної цигарки, не розрізняє чорних бусинок та гострих ікол у молодих поліцейських, що сидять навпроти неї на кушеці. Вона не бачить липких бородавок, чорних пульсуючих ліній вен на їхніх голих черепах і не побачить, і не розрізнить. «Господи, благослови її сліпоту!» подумав Пірсон. «Нехай вона буде навіки з нею!» Він спіткнувся поряд із темним громаддям товарного складу, поряд із потягом, що прямував на захід в бік помаранчевого снопа іскор, що висікло сталеве колесо. «Біжіть!» – закричала Мойра і висунулася в двері вагона, простягуючи свою руку. «Будь ласка, Брендоне, ще трохи!» «Поспішай, дурню!» закричав Кем. «Ти що, не бачиш цей чортів паркан?» «Не можу!» – подумав Пірсон. «Не можу я бути швидше! Я не можу берегтися паркану, нічого не можу! Хочу спати! Хочу лягти і заснути!» А тоді він подумав про Дюка. І це додало йому сили і швидкості в бігу. Дюк був ще молодий і не розумів, що іноді люди втрачають мужність і зраджують. Іноді навіть ті, з кого ти твориш собі кумирів, здатні на це. Але йому вистачило зрілості, аби схопити Брендона Пірсона за руку і тим самим врятувати йому життя. Д'юк не хотів, аби він лишився на цій дурнуватій станції. Він зміг зробити останній ривок назустріч їхнім простягнутим рукам, Краєм ока він помітив паркан, що прослизав повз нього, стис пальці Кема. Він стрибнув, відчув, як рука Мойри міцно хапає його під пахви і заповз середину, затягуючи праву ногу в вагон, замить до того, як паркан відірвав би її. «Всі на борту! пригода починається!» Прохрипів він знесилено. З ілюстраціями Уаїта, що? перепитала Мойра. Що ви сказали? Він повернувся, глянув на них крізь сплутане волосся, сперся на лікті і сказав, Хе -хе, нічого. Хтось має цигарку. Вмираю, як хочу. Вони остовпіло дивилися на нього, тоді перезирнулись і обоє немов по команді вибухнули диким сміхом. Пірсон здогадався. Це означає, що вони люблять одне одного. Поки вони каталися по підлозі вагону, хапаючись одне за одного і заливаючись божевільним сміхом, Пірсон присів і почав повільно ритися у внутрішніх кишенях свого брудного, порваного піджака. Ага! Сказав він, коли у другій кишені рука намацала знайому форму Він витяг м'яту пачку і потрусив нею «За перемогу!» Товарний вагон мчав Масачусетсом на захід У відкритих дверях тьмяно світилися три червоні вогники За тиждень вони опинилися в омасі Біля десятої ранку вони вже тинялися центральними вулицями і придивлялися до людей, що виходили під час кавових перерв із приміщень. Виходили навіть під дощ. Вони шукали людей десятої години, полювали за членами зниклого коліна Ізраїлевого, котре пішло за верблюдом, намальованим на пачці. До листопада... Їх було вже двадцять. Свої збори вони проводили у приміщенні занедбаного магазину у Лавісі. На початку наступного року вони здійснили свій перший наліт за ріку Міссісіпі і перебили тридцять кажанів, що маскувалися під успішних банкірів та менеджерів середньої руки у Каунсіл Блавс. Небагато. Але Брендон Пірсон зрозумів, вбивати кажанів – майже те ж саме, що скорочувати кількість цигарок. І з чогось слід починати. Стівен Кінг. Люди 10-ї години. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали цю повість Сівена Кінга. Підпишіться на канал, подобайте це відео, напишіть декілька коментарів і, звичайно ж, зробіть дзвіночок сіреньким, аби не пропускати вихід нових творів. За можливості, будь ласка, підтримайте цей канал гривнею. Посилання на картку Монобанку та Патреон у описі до відео. Але найголовніше – не забуваємо підтримувати нашу армію та вірити у перемогу. А ще читаємо, думаємо і розмовляємо українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!